Müəh rahhmmən Rahim aləmlərin Rəbbi olan Allah həm və Allah’ın salavatı və salamı qiyamət günnə dək onu yolunu gedənlərin üzərə olsun. Müsərmanbaccıə qardaşlar Allahdan haqqi ilə qorxun, Çünkü təqva yaxşların azuqəsi xirli insanların sərmayesidir. Müsərmanlara xüsusu şərəffli və dəyərli olan uca bir ay gəlmiştir. Allah kuran bu aydda indirmiş, bu ayda oruç tutma fərz qılmıştır. Bu ayda gecə namazı qılmaq və Quran oxumaq. Bu ay gecə namazı qılmaq və Quran oxumaq aydır. Bağışlanma, zamanı, bağışlanma zamanıdır. Sədəqə və ehsan mövsümüdür. Bu ayda xeyirlər ard-arda arda gəlir və bərəkətlər hər yeri bürüyür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurmuşdur. Sizə Ramazan gəldi, o mübarək bir aydır. Allah bu ayda sizə oruç tutmağı fərz etdi. Bu ayda səma qapları açılır, cəhənnəm qapları isə bağlanır və Azğın şeytanlara isə zəncir vurulur. Bu ayda min aydan daha xeyli bir gecə vardır. Həqiqə məhrum olanlar bu gecənin xeyrindən məhrum olanlardır. Hədsi İmam Nəsai ravayət etmişdir. Ayların ən şərəflisini və Allah qatında ən dəyərlisini uca Allah ibadət və itaat növləri ilə yarışdığı bir meydan etmişdir. Ramazan ayı nəfislərin təmizlənməsi, qardaşlıq bağlarının bir-birindən qopardan kinkudurətdən uzaqlaşmaq üçün bir fürsətdir. Günahlarla Ramazanı qarşılayan, ata-nasına pislik edən, onlarla köbut davranan, qohumları ilə əlaqəni kəsən, qardaşlarından küsən, danışanda qeybət edən insan Ramazanda necə bilər? Peyğəmbər s.ə.v buyurur, kim pis sözləri və pis sözlərlə əməl etməyi tərk etməyincə, Allahın onun yeməyini və içməyini tərk etməsinə ehtiyacı yoxdur. Hədisi İmam Buxar ravayət etmişdir. Orucun ən yüngül tərəfi yemək və içməyi tərk etməkdir. Keçmiş alimlər oruç tutuqlarında məscidlərdə oturardılar. Bunun səbəbini soruşanda belə deyərdilər. Orucumuzu qoruyuruq. Bu ayda Rəbbinə ibadətdə ciddi olanlar məscidlərə möhkəm sarlar, cəmaatla birlikdə, Gecə və gündüz namazı qılar, qonşularına, qohumlarına, ehtiyacı olan kimsələrə imkanları daxilində yardım edər, iftar verərlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallam buyurur, bir orucluya iftar verən oruç tutmuş kimi savab qazanır. Hədsi İmam Tirmizi ravayət etmişdir. Bu ayda müsəlmanlar məscidə etkava girərlər. Etkav Ramazan ayının son 10 günündə daha fəzilətlidir. Həmçinin bu ayda müsəlmanlar ümrə edərlər. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Ramazanda edilən ümrə həccə bərabərdir. Başqa bir rəvayətdə isə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, mənimlə həcc etməyə bərabərdir. Həmçinin bu ayda müsəlmanlar zikir və duanı çoxaldarlar. Xüsusilə də iftar vaxtı edilən dualar daha fəzlətlidir. Çünki bu vaxt oruc tutan etdiyi dua geri çevrilməyən dualardandır. Həmçini gecənin üçdə birində uca Allah dünya səmasına inərək qullarına belə buyurur, kim mənə dua etsə duasını qəbul edərəm, kim məndən istəsə ona verərəm. İnsanın öz nəfsini islah etdikdən sonra edəcəyi ən fəzilətli əməllərdən biri də başqalarını islah etməsidir, başqalarını Allahın dininə dəvət etməsidir, insanların hidayətə qoğuşması üçün çalışmasıdır. Əxlaqda və əməllərdə naqislik olanların düzəlməsi üçün səy göstərməsidir. Uca Allah Quran-ı kərimdə buyurur, Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və mən müsəlmanlardan amdəyən kimsədən daha gözəl danışan kim ola bilər? Fussilət Sürəsinin 43-cü ayəsi Dəvət sahəsi geniş bir sahədir, səmimi nəsiyyətdir, doğru bir sözdür, elm və əməl, təqva, əxlaq baxımından çox şaxalidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bir xeyr işə zəlalət edən onu etmiş kimi savab qazanır. Başqa bir ədisdə isə bir nəfərin sənin vasitənlə hidayətə qovuşması dünya və içindəki hər şeydən sənin üçün xeyirlidir. Bu ədisi isə İmam-ı Simrəvayət etmişdir. Doğruluq və hidayətə yüksəlmək üçün Ramazanı Malını haramdan təmizləyərək qarşıla. Haram mal dünya və axirətdə bəlaə səbəb olur. Haram mal ilə birlikdə dua qəbul olmaz. O duaya səma qapıları açılmaz. Bu işdə tələs, özünə yaxşıca bax, nəfsini və yoxla. Allahın qarşısında səmimi bir qəblə ki, Allah duanı eşitsin. Bu ayda Allahın rəhmətini qazanmaq üçün çalışan insanlarla yanaşı, bu ay günah keçirən kimsələr də vardır. Gözləri, qulaqları haramsız qalmaz, Ramazan ayını da ancaq aclı qayi edib, vaxtlarını televiziyada gedən, lazımsız verişlərin qarşısında keçirən, vaxt keçirmək məqsədi ilə bazarlarda, gəzintilərdə dolaşan kimsələri Allah islah etsin. Bu insanlar zamanın qiymətini, Ramazanın şərəfini bilməzlər. Nəfslərinə narahatlıq, ruhlarına soyuqluq, Və solğunluq gətirərlər. Bilməzlər ki, ibadətdən başqa bir şeydə ləzzət yoxdur. Haramla faydalanan hər bir şey sonda peşmançılığa yol açar. Haram tikələr ilk anda sıxıntılara aparır kimi görsənir, amma sonda minlər ilə bəla ilə insanın üzünə dönər, qaydar. Uca Allah Quran-ı kərimdə buyurur, kim məni zikirdən, ibadətdən üz döndürərsə, ona dünyada sıxıcı bir həyat verərik. Taha surəsinin 122-ci ayəsi. Müsəlman bacı və qardaşlar, karəsizliyə və ümitsizliyə qapanmaq iblisin silahıdır. Şeytan bu silahı günahkarların günahlarında davam etməsi üçün istifadə edir. Qul nə qədər pis əməl də etsə, böyük günah işləsə də, İslamda İslam dinində Allahın rəhmətindən ümid kəsmək yoxdur. Tövbə özündən əvvəlkiləri silib atar, peşmançılıq özündən öncəki günahları təmizləyər. Kim hər hansı bir günah üzərində davam edərsə, bilsin ki, Ramazan tövbə və peşmançılıq mövsümüdür. Şeytanlar bağlanmış, nəfsi zəifləmişdir. Uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, Ey mənim günah törətməkdə, özlərini zülm etməkdə həddaşmış açmış bəndələrim. Allahın rəhmətindən ümitsiz olmayın. Allah tövbə etdikdə bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən o bağışlayan və rəhmədəndir. Zümər surəsinin 53-cü ayəsi. Uca Allah bir qütsə hədistə belə buyurur, Ey Adəm oğlu, sən... Mənə dua edib, sənin günahlarını bağışlamağıma ümid etdikcə, hər nə günah etsən, səni bağışlayaram. Ey Adəmoğlu, sənin günahların səmadəki buludular qədər olsa, sonra sən dönüb istixfar, tövbə etsən, günahların çoxluğuna baxmaram, yenə səni bağışlayaram. Ey Adəmoğlu, mənə dünya dolusu xətalar ilə gəlsən. Və mənə heç bir şey şərik qoşmasan, səni dünya dolusu məxfirətlə, rəhmətlə, bağışlanma ilə qarşılayaram. Hədsi İmam Tirmiz rəvayət etmişdir. Tövbənin qəbul edilməsinin əlamətlərindən biri də insanın keçmiş günahlarına görə ağlamasıdır. Günaha düşməkdən qorxması, pis insanları tərk etməsi, yaxşı insanlarla birlikdə olmasıdır. Bu ayda Allahın əhvini istəyirək tövbə edən, Xətalara görə peşmançılıq duyan və günahlarının bağışlanmasını diləyən bir çox insan vardır və sən də o insanlardan biri olmağa çalış. Ey müsəlman qadın, bu mübarək ayda işıq qaynağı hidayət çırağı ol. Sən Səni məhv edən əməllərdən özünü qoru, səni rəzilliyə aparan əməllərdən çekin. İslamın sənə verdiyi üstünlüklərlə qurur duy və şərəfinlə öyün, iffətini qoru, hicabın sənə iftihar olaraq yetər, pis düşüncəli insanlara qulaq atma, baş ördüsünü kənara atmağa və ya qadın haqları adı altında qadın azadlığı adı ilə donguldanan facir və kafir qadınların sözlərinə qulaq atma. Bu, ya özlərində olmayan bir şeyi başqalarında görmək istəmirlər, ya da sənin saflığına, təmziyinə paxıllıq edirlər, səni də körləmaq istəyirlər, ya da bu onların xoşqeyrətli olmasından ilələ gəlir. Müsəlman bacım, Bu dəyərli günlərdə kişilərin azması üçün, zəifləməsi üçün şeytanın alətinə çevrilmə, hicabını çəkici və cazibədar şəkildə qeyinmə, bil ki, hicabda məqsəd qadının gözəlliyini və cazibədarlığını başqalarından qizlətməkdir. Məhz buna görə Allah subhanahu ta'ala hicabı qadınlara fərs edib. Bu dəyərli günlərdə pis yoldaşlardan uzaqlaş. Qadın üçün ən xeyirli yer onun evidir. Allahın ən xoşlamadığı yerlər bazarlardır. Allah insana əzabla yaxılayanda çox çətin olacaq. Qadının hicabını qaldırmağı onu zəll edər. Dinimizin gözəlliyi ilə gözəlləş. Ömür qısadır, yol uzundur. Dirildikdən sonra Allah qarşısında durmaq isə çox çətindir. Allah-u Teala quran Kərimdə buyurur. Allah Quranı Ramazan ayında indirmişdir. Bu insanlara doğru yol göstərən, haqqı batildən ayırt edən, açıq-aydın dəlillər də dolu olan bir kitabdır. Sizdən kim bu ayə çətarsa oruç tutsun, Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istəyir. Və sizi doğru yola inətdiyinə görə onu uca tutasınız ki, hətta ona şükr edən qullardan olasınız. Allah məni və sizləri uca Quranı həyatımızda tətbiq etməyə müvəffəq eləsin. İnsanlara etdiyi yaxşılıqlara görə Allah həmd olsun, insana xeyr işləri asanlaşdırdığına və ona neymətlər bəxş etdiyinə görə Allaha şükürlər olsun. Ey müsəlmanlar, dünya öz sevincləri və üzüntüləri ilə sona çatacaq. Uzun və qısa ömürlər tükənəcək, insanlar sən də onların arasında olmaqla rəblərinə dönəcəklər. Ramazanı dörd gözlə gözləyərkən əcəli çatan bir çox insanlar oldu. Ramazanda çoxlu salihəməl işlə uzun bir müddətdən sonra Ramazan, Yenə də sənə gəldi, Ramazanda Allah ilə öz aranda yeni təmiz bir səyfa aç, keçmişin ilə gələcəyin arasında bir pərdə çək, bütün günah və azişiklərdən tövbə edərək mərhəmət sahibi olan və tövbələri qəbul edən Allahın huzuruna dön. Bu gözəl mövsümü salih əməllə və keçmiş günahlara tövbə ilə dəyərləndir, keçmişdəki əksik əməllərin yerini doldurmaq və işlədiyin xətaları məxfrətlə Əvəz etdirmək üçün Ramazan ayından istifadə et. Ve sallallahu və sallam alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi və sallam.